Ikusgarritasun eskasarekin bada ere, zango baloinezko emazte ekipak hemen datuz doaz ipar euskal herrian. Baionako, angeluko, miarritzeko eta donibanelo izuneko ekipa ezagunen parean, urteotan hainbat talde loratu dira. Esate baterako, donapaleun, ustaritzen, ortzaizen, maulen, garazin, arbonan, hiriburun eta azparnen. Duela parebaturte sortu zen Arranoak Football Club taldea. Bertako kide da Alin Etxeberrri, uren peldarra. Duela bi urte ba esiginen futbolean eta ideia lotu zitzaun ola elkartu ginela izan beste batean, neska handana bat. Horzion hori elgajean jardien aipatugi nuen eta hortik landa batzuek eta berzekela irezi uzten Arranoakeko jokolari batzu eta haie jaipatuta bisikaja hera ona egin zikuten, hizkaja konten ziren ola neska batzu presti sant ziten taldeari juntatzeko eta berdin futbola izi aldi gisa manen dugu izena licentziatuko gira, ofizial txau bilakatuko da gure afera. Hortzaizen abiatu bideak ukan zuen kostaldean ere. Arbonako talde sortu berriaren berri dakarkigu, nahiak arrer jokalariak. Egia egen baginituen lagunak eh. A, ortaizen sortu zutena, neska talde bat, eta ero egin ginoan mea egukere talde bat, argonan zer gaitik ez berdin egin kontaktoon jarri gira bera zarponako taldearekin eta egin dugu bilkura bat haiekin eta aiek e, segidean baiezkoa egin digute eta e, segidan bi antrenatzaile prest direla gure segitzeko eta bat direla ere uh, gazte joko larietako ama batzu prest bementuko ama irugira gutxi gora bera aski zenta bai sortzi behar dira zela gainean Hainan ez aski, zenta bora, batzuk ezin ditu edo giegun batetan, zaurituak balin badira ere, bera, ez aski. Aixialdia abia puntua izanik ere, bada beste ekipekin leian diarduten talderik. Dona Pauleko Amikusek Irol Batasuneko taldea besteak beste. 2000 abian sortu zen talde hau eta egun berrogei licentziatu ditu. Amaia Prebende Amikuseko Futbol Klubeko Kapitaina. Arregira sortzinaka, beraz, zela erditan. Zainta, bax da neskainit, amaikanaka hartzeko, baina talde anitz, bayona bezala, angelu bezala, miahitze bezala, badituzte amaikako ekipak. Beraz egiten du tele jaketa amaikanaka, eta badutere bigarren ekipa bat sortzinaka ridena guk gure sortzinakako lehiak eta bazirar diaz iru uh, maila eta aurten eman dituzte iru uh, mailetako taldeak denak nahasirik eta sektorizatu dituzte beraz, adibidez guk aurten seila bete hoietan harituko gira zinez jubileko taldean aurka bainan uh, lehiak eta pixka bat zaila izango daz, adibidez angelu, miahitze eta goto jagoak dira eta maila azka jago izan da. Gero elburu adute bigarren fasian aldiz mailen arabera beste uh, uetan banatzera emematzen arabera. Zangokada zangokada, bidea egiten segitzen dute Iparusalerriko ememateek futbolaren munduan. Kirolaz kozaatu nahi duen orok bortakidedekiak ditu aipatu taldeotan parte hartzeko.